A formosura desta fresca serra E a sombra dos verdes castanheiros, O manso caminhar destes ribeiros Donde toda a tristeza se desterra, O roco som do mar, a estranha terra, O esconder do sol pelos roteiros, O recolher dos gados radeiros, Das nuvens pelo ar a branda guerra. Enfim, tudo o que a rara natureza, com tanta variedade, nos oferece, me está, se não te vejo, magoando. Sem ti tudo me e me aborrece. Sem ti, perpetuamente, estou passando nas morres alegrias, morre tristeza.